Книга 7. Фабриціо. Передовсім ви маєте знати, що сила міста і фортеці дається їм або природою, або мистецтвом. Вони сильні від природи, якщо оточені водами або болотами, подібно до Мантуї і Феррарі, або побудовані на скелі або великій горі, як Монако і Сан-Лео. Навпаки, фортеці розташовані на висотах більш-менш доступних, дуже слабкі, особливо при сучасних гарматах і підкопі. Тому їх будують здебільшого на рівних місцях і зміцнюють за допомогою майстерності. Перша вимога – це зводити стіну у вигляді ламаної лінії, по можливості множичи кількість вихідних і вхідних кутів. Противник не може тоді близько підійти, оскільки піддається небезпеці нападу не тільки з фронту, а й з флангу. Якщо стіна висока, вона занадто відкрита для гарматного вогню. Якщо вона низька, на неї легко влізти. Якщо вирити перед стіною рови для утруднення нападу, то численний ворог легко їх засипле, і стіна буде захоплена. Тому я вважаю, я, звичайно, можу помилятися, що для уникнення цієї подвійної небезпеки треба будувати високі стіни і влаштовувати яму за ними, а не ззовні. Це кращий спосіб будувати укріплення, бо він захищає тебе однаково від артилерії і від нападу, не даючи в той же час ворогові можливості засипати рови. Отже, висота стіни має бути у всякому разі достатньою, а ширина – не менше трьох ліктів, щоб важче було її зруйнувати. На мурах стоять вежі на відстані 200 ліктів одна від одної. Внутрішній рів повинен бути завширшки не менше 30 і завглибшки 12 ліктів. Вийнята земля вся викидається у бік міста і підпирає стіною, що починається від підошви рову і підноситься над насипом на людський зріст. Завдяки цьому збільшиться глибина рову. На дні його через кожні 200 ліктів будуть влаштовані каземати, озброєні гарматами, які знищать всякого, хто спробує спуститися в рів. Велике знаряддя, яке захищає місто, ставиться за стіною, замикає рів, бо для захисту зовнішньої стіни зручні через її висоту тільки невелике або середнє знаряддя. Якщо ворог наважується на приступ, його відразу ж затримає висока зовнішня стіна – Якщо він підійде з артилерією, то повинен буде спочатку цю зовнішню стіну зруйнувати, але при цьому постраждає сам, оскільки стіна завжди обвалюється у бік обстрілу і утворюються величезні купи уламків, яким обсипатися нікуди, тож вони тільки ще збільшують глибину рову. Таким чином просунутися не можна, бо цьому завадять руїни стіни, рів і розташована позаду нього артилерія, яка б'є того, хто прагне взяти в облогу, напевно. Залишається останній спосіб – засипати рів. Але це справа дуже і дуже важка. Рів широкий і глибокий, а наблизитися до нього нелегко – так як стіна побудована ламаною лінією з безлічю вхідних і вихідних кутів, і рухатися між ними з причин вже зазначених можна тільки з великими труднощами. Нарешті ворог має перетягнути все необхідне йому через руїни стіни, і це створює йому найжорстокіші перешкоди. Таким чином, я вважаю, що фортеця, влаштована за моєю пропозицією, буде абсолютно неприступною. Батіста чи не стане наша фортеця ще сильнішою, якщо, крім внутрішнього рову, викопати ще рів ззовні? Фабріціо. Безсумнівно, але якщо викопується тільки один рів, краще робити це з внутрішнього боку. Батіста. Яким ровам ви віддаєте перевагу, наповненим водою чи сухим? Фабріціо. З цього приводу є різні думки оскільки водяні рови захищають від підкопів, а сухі – важче засипати. Однак, зваживши всі міркування, я віддав би перевагу сухим ровам, бо вони безпечніші. Траплялося, що водяні рови взимку замерзали і полегшували цим взяття міста, як це було при облозі мірандоли папою Юлієм II. Для захисту від ворожого підкопу я викопував би рови такої глибини, щоб всякий, хто надумав рити далі, неодмінно натрапив би на воду. Стіни і рови-фортець повинні облаштовуватися так само, щоб зробити сильний опір тим, хто осаджує. Захиснику міста я наполегливо раджу пам'ятати одне – не влаштовуйте окремих бастіонів поза головною стіною. Будівельнику-фортеці я раджу інше. Не влаштовуйте в ній ніяких укріплень, куди гарнізон міг би сховатися після втрати передньої стіни. Коли я даю першу пораду, то думаю про наступне. Треба уникати всього, що може відразу і безповоротно підірвати колишнє високе враження про тебе людей. Вони перестають тоді рахуватися з твоїми розпорядженнями, а колишні твої прихильники бояться за тебе заступитися». Тим часом це неодмінно станеться, якщо ти зведеш бастіони окремо від головної міської стіни. Вони завжди будуть взяті, бо в наші дні немислимо утримати дрібні зміцнення, які потрапили під нищівний вогонь-гармат, а втрата бастіонів буде початком і причиною твого власного падіння. Коли генуесці повстали проти Людовіка, короля Франції, вони звели деякі бастіони на пагорбах, оточуючих місто, але бастіониці були відразу знесені, і втрата їх спричинила взяття самого міста. Скажу тепер про значення другої поради. Я стверджую, що найбільша небезпека для захисту фортеці – це існування в ній укріплень, куди можна відступити після втрати переднього валу. Якщо солдати сподіваються на порятунок, Віддавши ворогові місця, що обороняються, вони не стануть захищатися, а втрата важливого пункту призведе до падіння всієї фортеці. За прикладом, ходити недалеко. Згадайте взяття фортеці Форлі, яку графиня Катаріна захищала від сина папи Олександра VI Цезаря Борджа. Він стояв під стінами споруди на чолі французьких військ. У фортеці було безліч укріплень, куди можна було послідовно відступати. По-перше, там знаходилася цитадель, відокремлена від фортеці ровом, через який було перекинуто підйомний міст. Фортеця поділялася на три частини, відділені водяними ровами і з'єднані мостами. Вогонь герцогських знарядь зосередився на одній з частин, і в стіні утворився пролом, а комендант – Месер Джованні доказали і не подумав захищати пролом, а відступив і відвів війська до інших укріплень. Солдати герцога проникли без опору в цю частину, заволоділи мостами, які зв'язували її з іншими частинами і миттєво стали господарями всієї фортеці. Так підкорилася твердиня, яка вважалася неприступною. І сталося це з двох причин. По-перше, в ній було занадто багато непотрібних внутрішніх укріплень. По-друге, окремі частини фортеці не мали можливості самостійно і вчасно піднімати мости. Погано побудована фортеця і бездарність коменданта погубили мужню графиню, яка вирішила чинити опір війську, на боротьбу з яким не наважувалися ні король Неаполя, ні герцог Мілана. Зусилля її, правда, не мали успіху, але боротьба... Принесла їй велику честь, цілком заслужену її доблестю. Свідченням цього є безліч віршів, складених тоді на її похвалу. Якби мені довелося будувати фортецю, я б обніс її міцними стінами і ровами за способом, про який ми вже говорили. Всередині я залишив би тільки житлові споруди і навмисно робив би їх неміцними і низькими, щоб вони не заважали коменданту, який знаходиться в центрі, оглядати увесь простір стін фортеці і бачити, куди треба поспішати на допомогу. Кожному солдатові я твердо втовкмачив би, що із втратою стін і рову фортеця загинула. Нарешті, якби я і зважився влаштувати внутрішню оборону, то розташував би мости таким чином, що кожна частина фортеці могла б піднімати їх самостійно. Для цього мости мають опускатися з країв рову на стовпи, поставлені в його середині. Батіста, ви сказали, що в наш час неможливо обороняти дрібні укріплення. Пам'ятається, я чув зворотну думку, а саме, що чим укріплення менше, тим легше його захищати. Фабріціо. Ви неправильно мене зрозуміли. Я хотів сказати, що зараз фортецею можна назвати тільки таке укріплене місце, яке є досить широким для того, щоб гернізон в разі потреби міг відступити за нові стіни і рови. Руйнівний вогонь артилерії такий сильний, що засновувати захист силою опору тільки однієї стіни або одного вала було б великою помилкою. Звичайний бастіон не має подвійного вала, і тому падає негайно. Кажу, звичайний тому, що при великих розмірах це буде вже фортеця або замок. Тому найголовніше – це відмовитися від таких бастіонів і зміцнювати вхід у фортецю, прикриваючи ворота ревелінами, щоб не можна було ні увійти, ні вийти з них по прямій лінії. Ревелін відділяється від дворіт ровом з підйомним мостом. А ворота, крім того, захищаються ще опускними гратами, щоб за невдалої вилазки можна було укрити за ними солдатів і не дати ворогові увірватися на їх плечах до фортеці. Гратиці називалися у давнину катарактами і були винайдені саме для цього. Річ у тім, що в цих випадках не можна сподіватися ні на підйомні мости, ні на ворота, так як і ті і інші забиті натовпом, що біжить. Батіста. «Я бачив такі опускні двері. У Німеччині їх роблять з окремих брусів у формі залізних град, тим часом як наші двері – це товсті дошки, зв'язані наглухо. Мені хотілося б знати, звідки ця різниця і які решітки кращі». Фабріціо. «Повторюю вам знову, що військові установи древніх і їхнє військове мистецтво занедбані у всьому світі. Але в Італії вони забуті зовсім, тож все більш-менш гарне переймається нами у північних народів. Ви, можливо, чули, а дехто, ймовірно, ще пам'ятають, про те, якими слабкими були наші фортеці аж до приходу Карла VIII до Італії у 1494 році. Зубці стін були завтовшки не більше половини ліктя. Бійниці й амбразури робилися вузькими зовні і дуже широкими зсередини. Та й взагалі було багато всяких інших недоліків, про які не варто говорити. Нічого не вартувало збити тонкі зубці і розбити ядрами амбразури, облаштовані таким способом. Тепер ми навчилися у французів робити товсті і міцні зубці. Наші амбразури, широкі всередині, звужуються у стіни і потім знову розширюються в обидва боки. Завдяки цьому ворожим знаряддям важко збивати наші гармати. У французів у військовій справі є багато хорошого, чого ми не помітили і тому не оцінили. Такими є, між іншим, їхні опускні грати з окремих брусів, які, звичайно, набагато кращі за наші суцільні. Коли наша речітка спущена, ви можете тільки стояти за нею і не в змозі шкодити ворогові, який легко знищить її сокирою і вогнем. Навпаки, якщо опускні двері зроблені у вигляді решітки, ви можете захищатися через отвори піками, самострілами і будь-якою іншою зброєю. Батіста Я спостерігав в Італії ще один іноземний звичай. Саме такий устрій лафетів, при якому шпиці коліс нахилені до маточини. Мені хотілося б знати – Навіщо це робиться, бо, по-моєму, лафетні колеса міцніші, якщо їх шпиці вставлені вертикально, як у наших звичайних коліс. Фабріцію. Не думайте, що все, що відхиляється від звичайного зразка, з'являється випадково, або що французи це роблять для краси. Де потрібна міцність, про красу не дбають. Вся річ у тім, що французькі лафетні колеса міцніші за наші. Зараз я вам це поясню. Коли лафет рухається напередку, він або йде рівно, або нахиляється в якийсь бік. Якщо він йде рівно, то вага його розподілена між колесами однаково, і особливого їх перевантаження тому немає. Коли ж лафет нахиляється, вся вага його падає на одне колесо. Якщо спиці вставлені прямовисно до маточини, вони легко можуть зламатися, оскільки нахиляються разом з колесом і вага – Падає на них непопрямій. Таким чином звичайні колеса міцніші за все, якщо лафет йде прямо і вантаж розділений між ними порівну. Якщо ж лафет нахилений і вага падає на одне колесо, вони набагато слабші. Зовсім інше являють собою французькі лафети з їх похилими спицями, бо коли весь тягар лягає на одне колесо, вони, внаслідок свого звичайного похилого положення, випрямляються і легко витримують всю вагу. Якщо ж лафет йде рівно, спиці нахилені до маточини, проте тримають лише половину ваги. Повернемося, однак, до міста фортець. Для кращого захисту воріт, а також для полегшення вилазок і зворотного вступу військ до фортеці, французи користуються ще одним способом, який в Італії, по-моєму, ще ніколи не застосовувався. У кінці підйомного мосту ставляться два стовпи. Посередині кожного з них укріплена рухома балка, половина якої висить над мостом, а інша половина залишається за ним. Зовнішні частини рухомих балок з'єднані дрібними брусами, що утворять грати, а з їхнього внутрішнього боку прикріплюються ланцюги. Щоб закрити міст ззовні, спускають ланцюг і скидають грати, які при падінні загороджують вхід. Навпаки, коли треба відкрити міст, ланцюги підтягують, Піднімають грати наскільки це потрібно, щоб пропустити піхотинця або вершника, а потім відразу ж закривають їх знову, бо решітка піднімається і опускається подібно до заслон бійниці. Це пристосування краще звичайних опускних дверей, які падають прямо. Тож їх завжди можна підперти, між тим як французька решітка опускається не по прямій, і ворог не може зупинити її рух. Будівельники фортець повинні дотримуватися всіх цих приписів. Крім того, на відстані однієї милі від стін фортеці не повинно бути ні ріллі, ні будівель, щоб кругом була відкрита рівнина, без єдиного чагарника, насипу, дерева або будинку. Взагалі нічого, що загороджувало б огляд і могло б укрити ворога, що підступає. Зуважте, що зовнішні рови з насипами вищими рівня місцевості тільки послаблюють міцність. Насипи, з одного боку, прикривають підступи до укріплень тих, хто облягає, а з іншого – не зупиняють дій облогових знарядь, так як легко руйнуються. Перейдемо тепер до опису внутрішнього розпорядку фортець. Не буду багато говорити про необхідність мати в них достатній запас продовольства і бойового спорядження, оскільки це речі кожному зрозумілі, і без них всі інші заходи не потрібні. Взагалі треба постаратися достатньо забезпечити себе і водночас перешкодити супротивникові користуватися благами країни. Тому варто знищити все продовольство, а також увесь корм і худобу, яких неможливо ввести до себе у фортецю. Комендант фортеці зобов'язаний строго стежити за збереженням в ній повного порядку і вжити всі заходи для того, щоб кожний завжди і у всіх випадках знав свої обов'язки. Жінки, старі, діти та хворі повинні сидіти по домівках, щоб не заважати юнакам і чоловікам. Гарнізон розділяється на частини, які розставляються біля стін, воріт і найважливіших місць – фортеці, щоб припинити усякий безлад, що почався. Деякі загони не займають ніяких заздалегідь визначених постів, а тримаються на поготові, щоб виступити усюди, де це буде потрібним. При такому устрої заворушення навряд можливі взагалі. Зауважте собі ще одну важливу обставину. При облозі і обороні міста ворог найбільше сподівається на успіх, якщо знає, що жителі взагалі ще ніколи не воювали. Як часто буває, що міста здаються просто зі страху, навіть не випробувавши свої сили. Тому той, хто осаджує, повинен з усіх сил намагатися якомога більше налякати населення. Обложений зі свого боку має поставити на всіх загрозливих пунктах міцних людей, які можуть поступитися тільки зброї, а не чуткам. Невдача першого нападу зміцнить мужність обложених, і ворогові треба тоді сподіватися тільки на свою силу, а не на славу непереможності. Для оборони фортець у древніх обирали різні знаряддя, як балісти, онагри, скорпіони, аркубалісти, пращі. Для облоги використовувалися тарани, вежі, рухомі щити, захисні тини, дерев'яні підступи, коси, черепахи. Замість всіх цих знарядь тепер діють гармати, які слугують однаково для облоги і для оборони, тож про них можна не говорити. Розглянемо тепер докладніше засоби заволодіння фортецею. Обложеному загрожують, власне, дві небезпеки – голод і ворожий напад. Я вже говорив про те, що для попередження голоду треба як слід забезпечити себе провіантом ще до облоги. При зменшенні запасів захисники часто примудрялися отримати продовольство від союзників яким-набуть незвичайним способом. Це не так важко, особливо якщо обложене місто розділене навпіл річкою. Під час облоги ганібалом римської фортеці Казілінума Римляни, не маючи можливості доставити річкою іншу їжу, кидали у воду величезну кількість горіхів, які безперешкодно пливли за течією і дуже допомогли гарнізону. Інші обложені діяли інакше. Бажаючи показати ворогові, що запаси у них є, і цим відняти у нього надію взяти їх з морою, вони викидали хліб за міський вал або обгодовували ним вола і випускали його на волю, Розраховуючи на те, що ворог його заріже, і по набитому хлібом шлунку тварини переконається, що місто достатньо забезпечене. З іншого боку, великі полководці, які осаджували міста, вигадували найрізноманітніші хитрощі для виснаження ворога. Фабій навмисно дозволив жителям кампанії засіяти поля, щоб позбавити їх частини зерна. Діонісі при облозі Реджо прикинувся, що готовий піти на угоду з обложеними і вмовив їх забезпечити його продовольством під час переговорів, а потім, коли місто залишилося без хліба, він обложив його ще тісніше і виморив голодом. Олександр Великий, готуючись до облоги Левкада, захопив всі навколишні фортеці – так що гарнізонам їх залишилося тільки піти в туш Левкада, яка виявилася переповненою народом і була змушена через голод до здачі. Про напади ми вже говорили. І я тоді ж доводив вам, що найважливіше – це перший штурм. Римляни багато разів брали міста першою атакою, нападаючи відразу з усіх боків. Спосіб цей називався у них – «Агреді Урбем Корона» – так діяв Сципіон під Новим Карфагеном в Іспанії. Однак якщо перший напад відбито, то розраховувати на взяття міста вже важко. Якщо ворогові навіть вдасться заволодіти стіною і увірватися, то для захисників далеко не все втрачено. Головне, щоб вони не розгубилися». Скільки разів бувало так, що ворожі війська, які вже проникли в місто, повинні були відступити або зовсім гинули? Обложеним треба в таких випадках зайняти панівні позиції і вражати супротивника з висоти будинків і веж. Зі свого боку, нападники, які вже увійшли в місто, діяли зазвичай двома способами. Вони або відкривали ворота і давали гарнізону можливість тікати, або оголошували через вістуна, що пощадять всякого, хто кине зброю, і знищать тільки озброєних. Це дуже часто полегшувало перемогу. Нарешті місто легко взяти раптовим штурмом. Для цього треба розташувати війська на певному віддаленні, щоб жителі повірили, що ти не збираєшся на них нападати, або тому, що не можеш зробити це непомітно внаслідок великої відстані. Якщо ти потім несподівано підійдеш і відразу рушиш війська на приступ, то успіх майже безсумнівний. Я неохоче кажу про справи сучасників, бо говорити про себе і свої походи мені було б важко, а розмірковуючи про інших, я часто не знав би, що сказати. Проте не можу не послатися, наприклад, Цезаря Борджа, герцога Валентино. Перебуваючи з військами біля Ночери, він прикинувся, що збирається йти на Камеріно, а потім несподівано повернув до Урбіно і без жодних зусиль захопив місто за один день, тим часом як інший полководець витратив би на це багато часу і грошей. Обложені також мають бути насторожі через різні пастки і військові хитрощі ворога. Якщо вони бачать, що ворог день у день проробляє одну й ту саму дію, хай не заспокоюються і знають, що тут ховається обман і готується щось зовсім нове їм на погибель. Доміцій Кальвін обложив якесь місто, засвоїв звичку щодня обходити навколо стін з великим загоном військ. Жителі вирішили, що він проводить вчення, і дещо заспокоїлися. Як тільки доміці помітив, що противник став менш обережним, він відразу ж пішов на приступ, і місто було взято. Деякі полководці, дізнавшись, що до обложених йде підкріплення, одягали своїх солдатів за ворожим зразком, вводили їх завдяки цьому превдяганню у фортецю і захоплювали її. Кімон Афінський підпалив одного разу храм, який стояв за міською стіною. Жителі кинулися гасити пожежу, а місто тим часом дісталося ворогові. Деякі полководці захоплювали ворожих фуражирів і в їхнє плаття переодягали своїх солдатів. Ці солдати проникали у фортецю і відкривали ворота супротивника. Стародавні полководці взагалі користувалися всілякими засобами, щоб послабити захист обложених міст. Сцепіон під час війни в Африці, бажаючи захопити деякі карфагенські фортеці, неодноразово робив усі приготування до нападу і потім відступав, ніби через побоювання невдачі. Ганібал повірив, що це дійсно так, і стягнув до себе всі їхні гарнізони, щоб отримати чисельну перевагу і легше домогтися перемоги. Як тільки Сципіон про це дізнався, він послав війська свого союзного полководця Масиніси до цих фортець, і вони були взяті. Пір обложив столицю Іллірії, захищену сильним гарнізоном, прикинувся, що впадає у відчай через неуспіх, і попрямував до інших фортець. А Іллірійці попалися в пастку, послали війська на виручку фортецям і настільки ослабили захист столиці, що її вже не важко було взяти. Багато хто для заволодіння містом отруювали воду або відводили течії річок, хоча цей спосіб ненадійний. Іноді обложених примушували до здачі, лякаючи їх неправдивими звістками про поразку їхніх військ або про прибуття нових підкріплень до тих, хто тримає облогу. Стародавні полководці намагалися також захопити місто через зраду, підкуповуючи жителів, при діяли різними способами. Одні посилали кого-небудь зі своїх, він прикидався перебіжчиком, входив у довіру до ворога, ставав впливовою людиною і користувався цим в інтересах того, хто його послав. Інші таким шляхом дізнавалися розташування варт і завдяки отриманим даним проникали в місто. Треті під яким-небудь приводом захаращували ворота возом або колодами, тож їх не можна було вчасно замкнути і, осаджуючи, легко вривався. Ганібал, обложивши одну римську фортецю, переконав одного з жителів зрадити їй. Для цього зрадник вирушив на полювання вночі, прикидаючись, що вдень боїться ворога. Через деякий час, повертаючись до міста, він привів із собою загін солдатів, які перебили вартових і відкрили ворота карфагенянам. Іноді обложених можна обдурити, виманюючи їх з міста на вилазку, і удавано тікали, щоб заманити їх якомога далі. Багато полководців, між іншим і Ганібал, навіть віддавали неприятелю свої табори, щоб відрізати йому відступ і захопити місто. Корисним є також удаване зняття облоги. Так чинив, наприклад, афінянин Форміон, який спочатку розорив землю Халкідян, а потім прийняв їхніх послів, надавав їм всіляких хороших обіцянок і, скориставшись їхньою необачністю, заволодів містом. Обложені повинні ретельно стежити за всіма підозрілими людьми з міських жителів. Втім, іноді їх можна залучити на свій бік, не тільки страхом, а й благодійністю. Марцел знав громадянина Ноли, Луція Банса, як прихильника Ганібала, але обходився з ним настільки великодушно, що перетворив його з ворога на самого відданого друга. Коли ворог підходить до міста, обложеним треба бути обережнішими, ніж під час облоги. Необхідно особливо охороняти саме ті місця, які здаються найбільш безпечними, бо багато фортець було взято несподіваним нападом з того боку, звідки ніхто його не чекав. Помилка обложених пояснюється двояко. Вони або перебільшують міць фортеці, яку нині вважають неприступною, або попадаються на обман ворога, який робить обманний і гучний напад з одного боку, а справжній напад готує зовсім в іншому місці і в повній тиші. Тому обложені повинні бути вкрай уважними, завжди і особливо вночі, найпильніше охороняти стіни фортеці і використовувати для цього не тільки людей, а й злих, чутливих собак, які виявляють ворога своїм гавкотом. Та й не тільки собаки іноді рятували міста, а й гуси, як відомо за оповіданням про облогу Галлами Капітолію. Алківіад – під час облоги Афін спартанцями захотів переконатися в пильності варти і під страхом жорстокого покарання наказав, щоб в ту хвилину, коли він вночі запалить вогонь, всі вартові відповідали йому тим самим. Афінянин Іфікрат вбив вартового, який спав, і сказав потім, що залишив його в тому ж стані, в якому він його застав. Із союзниками обложені зносяться по-різному. Щоб не посилати усних повідомлень, пишуть умовними цифрами і переправляють листи найрізноманітнішими способами. Їх ховають у піхвах меча, запікають в хрібному тісті, приховують в найпотаємніших частинах тіла, закладають в нашийник собаки, який супроводжує гінця, Дехто писав звичайний лист, а між рядками вписував все потрібне іншою рідиною, що дозволяло виявити літери при змочуванні чи нагріванні паперу. Цей спосіб особливо розвинувся в наш час і застосовується дуже хитро. Якщо хто-небудь хотів таємно написати друзям, які знаходяться у фортеці, і не бажав нікому довіряти листа, він прибивав до церковних дверей оголошення про відлучення в звичайній формі, яка містила між повідомлення, написане, як я вам уже говорив, «А ті, кому лист був призначений, упізнавали папір за умовним знаком, знімали оголошення і на дозвіллі його читали». Це дуже тонкий і безпечний спосіб, оскільки посланий з таким листом може зовсім не підозрювати про його зміст. Можна винайти для повідомлень ще й безліч найрізноманітніших засобів. Все ж треба мати на увазі, що легше писати обложеним ззовні, ніж доставляти відомості з обложеної фортеці, бо такі листи можуть переносити тільки удавані перебіжчики, а це спосіб ненадійний і небезпечний, якщо тільки ворог хоч трохи обережний. Навпаки. Той, хто хоче повідомити щонебудь у фортецю, може під різними приводами послати у ворожий табір гінця, який вже завжди знайде можливість туди пробратися. Звернемося, однак, до іншого предмету, саме до сучасної облоги і оборони. Припустимо, що ви обложені у фортеці, не обнесені ровами зсередини, як я вам вже пояснював. Якщо ви хочете перешкодити супротивникові увірватися в пролом, пробитий гарматним обстрілом, сам пролом закрити неможливо. Ви повинні ще під вогнем викупати за стіною рів шириною щонайменше в 30 ліктів і викидати всю виняту землю в бік міста, щоб утворити таким чином вал і збільшити глибину рову. Роботиці необхідно вести якомога швидше, щоб до того часу, коли стіна почне валитися, глибина рову сягала щонайменше п'яти або шести ліктів. Рів повинен з обох кінців замикатися казематом. Якщо ж стіна протримається так довго, що ти встигнеш викопати рів і облаштувати каземати, то частина фортеці, яку обстрілюють, буде сильнішою за всі інші бо насипаний вал замінить внутрішні рови, про які ми вже говорили. Якщо ж стіна слабка і у тебе не вистачить часу на ці роботи, то треба проявити всю свою мужність і відбити напад усіма силами і засобами. Цей спосіб споруди валу був застосований пізанцями при облозі їх вашими військами, і він вдався завдяки моці стін, які затримали напад і глинистого ґрунту, надзвичайно зручному для устрою валів і перешкод. Якби не ці переваги, пізанці безсумнівно зазнали поразки. Тому завжди краще зробити всі ці роботи заздалегідь і викопати внутрішні рів по всьому колу міста, бо коли вал споруджено, можна очікувати ворога у повному спокої. Стародавні часто брали міста під копами, причому діяли двояко. Вони або вели підземний хід і проникали через нього в місто, як це було при взятті Вей, або підривали стіни, щоб у потрібну хвилину їх обрушити. Другий спосіб дуже уживаний в наш час, і завдяки йому з'ясувалося, що фортеці, побудовані на висотах, слабкіші за інші. Їх легше підрити, а якщо покласти в підкоп порох, який миттєво запалюється, то не тільки стіни злетять у повітря, але розкриються гори і всі укріплення розсиплються на частини. Проти цього можна боротися облаштуванням фортеці на рівнині і спорудженням настільки глибокого окружного рову, щоб ворог при всякій спробі прорити його далі направляв на підземні води, які одні тільки й небезпечні для цих підкопів. Якщо все ж доводиться боронити фортецю, розташовану на висоті, то єдиний засіб – це вирити в місті безліч глибоких колодязів, які стануть ніби виходами з ворожого підкопу. Інший спосіб боротьби – це зустрічний підкоп, якщо тільки ти знаєш, як його направити. Цим шляхом дуже легко зупинити роботу противника, але вся складність у тому, щоб їх відкрити, особливо, коли маєш справу з досвідченим ворогом. Найстрашніше для обложеного – це напад зненацька під час відпочинку війська, наприклад, після відбитого нападу перед зміною вартових тобто на світанку або у сутінках і особливо під час їжі. Безліч фортець було взято саме такими атаками. І навпаки, ті, хто брав у облогу, не раз бували розбитими цими раптовими вилазками гарнізону. Тому тут потрібна з обох боків невсипуща пильність, причому частина військ завжди має бути озброєною. Зокрема, треба сказати, що оборона фортеці або табору дуже ускладнюється необхідністю роздроблювати війська. Адже ворог може за своїм бажанням нападати єдиною масою з будь-якого боку. Тому ти маєш захищатися уздовж всієї лінії облоги, і в той час, як ворог кидає на тебе всі свої сили, ти можеш протиставити йому лише частину своїх. Обложений може бути абсолютно знищеним, а для того, хто тримає облогу, найгірше це тільки відбитий напад. Такий стан змушував багатьох полководців, обложених у таборі або у фортеці, робити відчайдушну вилазку і вступати в рішучий бій, який давав їм перемогу, незважаючи на чисельну перевагу ворога. Так вчинили Марсель Внуле і Цезар в Галії. Обложений в таборі величезними полчищами галлів, він зрозумів, що, залишаючись в укріпленнях, він загине, оскільки повинен буде розділити свої сили і не зможе, ховаючись за живоплотом, обрушитися на ворога. Тому він відкрив один з виходів табору, зібрав в цьому місці все військо і кинувся на галлів з такою люттю і силою, що здобув повну перемогу. Твердість духу обложених багато разів страшила їхнього противника і змушувала його сумніватися в успіху. Під час війни між Помпеєм і Цезарем, коли військо Цезаря сильно страждало від голоду, Помпею доставили шматок хліба, яким харчувалися солдати Цезаря. Хлібці складався з трави і Помпей заборонив показувати його війську, щоб воно не так злякалося, побачивши, з яким противником йому доводиться боротися. Найбільша честь римлян у війні з Ганнібалом це їхня дивовижна твердість, бо в найтяжчу пору, коли щастя начебто остаточно їм зрадило, вони жодного разу не просили миру і не проявили жодної слабкості. Навпаки, коли Ганібал стояв майже біля воріт Риму, поля, на яких був розбитий його табір, продавалися за вищою ціною, ніж в мирний час. Римляни взагалі переслідували свою мету з такою непохитністю, що заради захисту Риму навіть не захотіли зняти облогу капуї, обложеної ними в той самий час, коли ворог погрожував їхній столиці. Багато з того, про що я вам сказав, ви могли б, звичайно, дізнатися самі. Однак я зробив це навмисно, щоб краще визначити всю перевагу пропонованих мною військових установ і принести певну користь тим, якщо такі знайдуться, хто не міг, подібно до вас, брати участь в нашій бесіді. Все сказане мною можна висловити в кількох загальних правилах, які треба твердо собі засвоїти. Ось ці правила. Все, що корисне ворогу, шкідливе тобі, і все, що корисне тобі, шкідливе ворогу. Той, хто на війні більш пильно стежить за ворогом, ретельніше навчає і тренує своє військо, піддається меншій небезпеці і може більше сподіватися на перемогу. Ніколи не веди війська в бій, поки ти не вселив їм впевненості в собі і не переконався, що вони цілком облаштовані і не бояться ворога. Ніколи не починай бою, якщо ти не знаєш, що війська вірять в перемогу. Краще розтрощити ворога голодом, ніж залізом, бо перемога набагато більше дається щастям, ніж мужністю.